saam met Corrie Mondo en Vrydag om 5. Goeiemiddag en hartlik welkom by Net Radio SA. My naam is Corrie met my program Mense lief. Ek is lief vir jou. Ons kyk vandag na jou lewe in 'n krisis saam met dokter Ek die potgieter van Belville en ek gebruik sy artikels wat hy my goedkering gegeet via Pietro Greif en ek is baie dankbaar dat ek het mag gebruik, baie baie dankie, dokter potgieter. Maar voort ons voort met die program, eerste een stukkie muziek en ek speel vir ons André Reo, kom my. mysiek dier die meester André Rieu en ons kyk na my program onthou in my program gesels ons oor positieve veranderings in ons levens en om my en jou en amal om ons levens te verryk baie meese gaan een of ander tyd dier krisis of trauma in hulle lewe, dan is ons bang en angstig, benauwd bekommerd, alleen hopeloos verloore en het voel of daar geen uitkomst is nie. Ons kyk na krisis, trauma, wanhoop, vrees, angstigheid in die licht van Psalm 51 en moendlik kan ons hieruit iets leer en ons ook help om ons te bemoedig. Ons kyk na wat dokter Poet Gieter sê. Eerstens, in die eerste stikkie, besalm 51 vers 3, sê, wees my genadig, o God, na die goede entierendheid, daag my oortredinge uit, na die grootseid van die barmhartigheid. Daar is verskye redes, waarom het slecht met die mens kan gaan. Een van die mees algemeeste redes, is dat een mens die gevolge dra, van verkeerde besluiten en verkeerde optredes. Soms is dit omstandighede, Buiten een mense beheer, wat het veroorzaak. Wanneer die lewe mens druk, voel die mens moedeloos, swaarmoedig en baie keer voel, een mens sy lewe een hele gemors. Dan gebeur dit, dat die mens jou saaf in hierdie ongeheerde storms van die lewe bevind. Een mens kan nie gloe, dat jy in hierdie situasie en in hierdie rampsboot beland het nie. Hoe kon dit toch gebeur het is die vraag? waarschijnlik is die mense probleme die resultaat van verkeerde keeses wat die mense gemaakt het. David in die bybel noem dit die oortredinge wat hy begaan het. Dit kan ook echter wees dat rampspoed en helende net gebeur soos in Jobse geval en dan nou wonder die mense, hoekom God dit in die mense lewe toelaat. Wanneer die mense te midde in 'n groot rampspoed verkeer, mag mens moetlik nie enige uitkomst sien nie, daar die wolk lyk so donker, en mens sien nie die silwe rankie om hom neem, en mens sien nie lig aan die einde van die tunnel neem. Dit kan dinge wees soos huwelik of verhoudingsprobleme, verslaving, dwelms, sigarette, drank, ernstige beserings of siekte, verlamming of amputatie, financiële krisisse, gerechtelike vervolging, verlies en skade, dreigmente en allerinne sikke dinge. Silke ramspoed bring daar die donker wolk van moedeloosheid, benauwdheid en wanhoop oor die mense lewe. Mens verkeer in die donker wolk van hierdie moedeloosheid en benauwdheid. En die mens kan selfs dink aan self dood as die mens in die diep groe verkeer. Mens roep na God Hom miskry nie antwoorde nie. Dawid roep in benoudheid na God. Hy smeek dat God aan hom genade moet bewys. Genade beteken om te kry wat jy nodig het, nie wat jy verdien nie. Belangrik, jy kry wat jy nodig het, nie wat jy verdien nie. Dalk verdien mens iets swaar kry en die slegte dinge wat hom te mens gebeur. Mens 'n verkeerde keuse gemaak en opgetree soos een mens nie moes neem. Al reding vir een mens is Godse genade. Genade of kruis is om reding te kry van dit wat ons verdien. Genade en barmaartigheid of mercy is nie om die straf te kry wat ons verdien nie. Ons amal is sondaars en kan my pleit vir genade. Een mens het soveel van Godse genade nodig, in die mense lewe, mens kan nie dat nie. David roep uit na God en smeek om genade. David is hier in groot spanning en benauwdheid gedompel. Niet net as hy as koning skandes maak nie, maar hy het echt breek en moord gepleeg. Die profoot profeet Neyten kon da God se straf oor David aan. David sy wereld stoort in duie David smeek die heren sy goede aan om te bewys. Goede tering tyd het die betekenis van genade en barmaartigheid en langmoedigheid. Soos David het ons ook tak moendlik in hierdie donker ure vir God om sy goede tering gesmeek. Help my heren, help my asjeblief, help my dat hierdie donker wolk sal weggaan, en ek daar die silber, reinkie om hierdie volk in sien. Lek ek toch nie die liggie aan die einde van die tonnel sien. Jy vrou die Heere, om jou barmaartig te wees. Jy het gefoutteer in verkeerde keesingsgemaak, en diepgezondig. Maar jy roep uit, na Godse barmaartigheid. Jy weet God is groot in barmaartigheid, maar vandag, voel die dag veel so ver weg. Jy smeek God, dat hy met sachtheid en meegevoel, na jou situasie sal omsien. Jy is so bang en jy bid, om genade en pleit, om Godse barmhartigheid, want jy sien nie enige hoop of uitkomst nie. Al wat jy weet, is dat God, jou enigste redding is. Kom ons kyk na so sprankie weisheid. Wees my genadig o God, volgens jy trouwe liefde. Wis toch my sonde uit, op grond van die warmhartigheid. Dit is Psalm 51 vers 3. Kom ons luister wees, ek is muziek en ek het vir ons en ja, sy own die taam op die draaitafel daar. Hier kom my. Who can say kijk verder na my leven in een krisis. Ons het gesien dat mens virkeerde krisis tot ramsboed kan lei. Die eerste stap is om te erken jy het gezondig en vir God om genade te blijd. In hierdie stikkie kijk ons verder dan na. Psalm 51 vers 4 lees, was my jyltemal van my ongerechtigheid en reinig my van sonde. David weet het gezondig, dit moest vir hom gevoel het, of sy hele leven nie een stort. Die profoot Neuton kom na David, en vir na Manum oor sy sonde. David sy ongerechtigheid, word nie onder die mat ingeven nie. Nou, wat is ongerechtigheid, is die vraag? Ongerechtigheid is die verkeerde optrede, oortredinge, onrechtvaardigheid. David het ongerechtigede gedoen, Nou kom jy na God en pleit om vergifnis. Het jy al by punt in jou leven gekom, waar jy besef het, dat jy verkeerd optree, dat jy oordeelsfout gemaakt het, dat jy so vreselik gesondig het, dat jy van die skande wil sterf. Moenlik verweid jy jouself so erg, dat jy jouself nie kan vergewe neem. Dit kan allerhene dinge wees, wat die meestal gedoen het. Jy het al iemand, te nagekom, iemand slegge gemaak tak slegde dinge van iemand gepraat, onwaarhede verkondig, of tak iemand ee bespotting gemaakt om jou goed te laat lyk. En mens moet nie nie vir God om verskoning vra en om vergifnis vra nie, maar ook vir daardie persoon teen wie mens so verkeerlik opgetree het. Dis dan wanneer een mens vrede kan kry. Wanneer mens terugkijk na die verkeerde besluiten, swakkees is, dom optredes, en dit wat jy daak as sonde mag zien, mag dit voel of jy kringsinnig was toe jy so opgetree het. Jou gesonde oordeel het jou totaal in die steek gelaat. Jy het jou begeerlikhede en selfsuchtige behoeftes eerste gestel. Jy het van God vergeet, want alles het net om jou self gedraai, jy was in jou eie werelkie, die eie ek was jou hoogste prioriteit, jy die liefde en gehoorzaamheid vir Godse geboeie achterwege laat, jy wil belangrik voel, jy wil reg wees, allemaal om jou verkeerd en jy is reg, dis wanneer die mens sy behoeftes eerste gestel word, is as jou self en jou behoeftes en jou sieninge eerste staan, nou te mens by punt van moederloosheid en wanhoop gekom mens voel elendig misrabel en niks werk jy wil nie meer lewe nie want jy het skande oor jouself en oor jou mense gebring jy het ook iemand anders doodgemaak jy het ook geroof en wanneer mens by hierdie punt in jou lewe kom is daar twee dinge wat die mens moet doen erken jou misdade en jou sondes en pleit onvergifnis. Die vraag is, sal God jou vergewe? Is daar hoop vir jou? Die straf vir die sonde is die dood. David pleit by God, dat sy sonde om moet word. Hy vraag God om van al sy ongerechtighede gewas te word. Dit is soos wanneer jy jou vuil hande met seep en warm water was. Na die was is jou hande nie meer vuil nie. Jou hande is nou skoon. Nou vraag David, dat God net soe sy sondes moet awes. David vraag dis, dat God oom moet reinig. Reinig, ging hy die betekenis om gesywer te word, om van jou sonde bevryd te word. Jou smid word weggeneem, en jy word weer skoon en eerbaar voor God en die mense. Nou is die vraag, kan hy mys rechtig, van jou ongerechtigheid gewas en gereinig word. Iemand wat werkelijk onder die diepe sonde besef kom en besef hoe aaglig en verwerplik sonde is. Weet het sonde die dood verdien. God is gerechtigheid en kan nie sonder meer sonde vergewe nie. Daarom moet die prijs vir ongerechtigheid betaal word voordat gevergifnis gegeen kan word. En daar was net een moeilijkheid om hierdie prijs te kon betaal, slags Je slag Jesus Christus kon die volmaakte offer aan die kruis houd betaal. Hy moest die beke drink tegen die sonde, so dat ons sondes vergifnis kan ontvang. Is daar van dag onrustigheid nie ogemoed, a bekommernis oor sonde en verkeerde wee, voel jy verloore en verwerp en weet jy nie wat ek kan doen nie. Daar is 'n uitkomst en redding vir jou. Die verlossing van jou sonde Lee in Jezus Christus. Daar word gestaan en geskryf in Ephesians 1 vers 7 In hom het ons die verlossing dier sy bloed, Die vergifnis van die misdade, Na die rykdom van sy genade. Kom ons luister nog een stikkie Musiek en as ek so moedeloos en bedruk voel is Chrissy Lane sy one day at a time nie die rechters misseine vir my hier is Chrissy Lane met one day at a time vat nie een dag op beslag Who one day am yeah. you know if you're looking below it's worse now than me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 Make today your day with today's food. Don't come. Use our services at your service. Service excellence is our motto with zero downtime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 Marjaan Zijn Fashion Designers Cassie Berry en is Marjaan Zijn Fashion Designers Verdari iets anders te in die leven een moderne uitkijk a funky, a cool en a hip look you dream it, we created Cassie Berry by Marjaan Zijn Fashion Designers Cassie is hier van SA's top fashion designers wat twee jaar in a raid die SA Butterfly Design van die jaar gewin het hoe cool Drouwrokke, meskiet, meskiet, afskijtrokke, ja, afskeid afskijtrokke, seksie, onderkleren en nog meer by Cassie Berry, Marian Zijn, fashion designers, ja, Cassie Berry en het Marian fashion designers. Fashion, designers, fashion designers, en as jy een venue soep met een lekker plaas, atmosfeer, vertrouwens en onthale, Hela kan jou van jou kop tot jou tone in elke opsig lekker bedien een stop. Rokke hare, naus, gramering, blomme, musiek, en catering vir enige funksies kontak Gazi Berry 071 552 300 en nog 'n 0 as jy wil. Dis sexy onbeklede en ah, dis wat waarom Kan jou het beter stel? Ja, ik denk dat kan nou de boel Ja, slaap. Skazie en is Marjansai Fashion Designer. Speilers, jy weet, weet. Skazie en is Marjansai Fashion Designer. Oké, okay, Skazie. Okay. Nodig jy haar aan jy huis? Of bezigheid enige aria en gouding? Sukkel jy met geëte? Afvoerpijpen? Stormwaterpijpen?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 083-798-9362 083-798-9362 Jy is Inges Gakel by Net Radio SA en ek er soms my kori met my program Menslief, ek is lief jou elke vrijdag en maandag om 5 is ek belig met mens lief, ek is lief vir jou, want ons kyk na al die dinge om ons self te verbeter en poslieb te wees, en vandag kyk ons na, is daar krisis in die mense lewe en om het af te weer. En gaan gerust na ons webwerf toe, gaan na www.netradiesa.co.za, gaan loer een bykie rond, ons het juist op ons winkelkie, Drie niewe producte, dis die niewe koffiekraft vye koffie, die baie humien en baie voet producte, die kaffeine koffie, dis vye koffie, het klink snaaks, maar het proeheerlik, dis een drankie wat jy warm of koud kan geniet, en die 100 gram verpakking maak ongeveer so 60 kopies koffie, en dit is 115 rand, en dis ideaal vir mense wat sensitief is vir kafeine, en natuurlijk ook diabete, so gaan loergeris ronde, daar is ook die biomeen en biofit producte, die biofit was vooreen genoemd die bioliposexion, dis een gewichtsverlies product met een kombinatie van so 10 krachtige krye extracte, en een klomp goeie dinge, voedingsstoffe vir mense lichaam, wat ook help om die, metabolisme te versnel, en die vekies weg te brand, gaan loergeris rond daar, en dan is ook natuurlijk, een voedingsprodukt, dit kom binnenkort ook op ons winkelkie, loergeris rond, en skaf dit som aan op die winkel. En dat is natuurlijk ook ons kolostrumprodukte, gaan loer rond daar, jy kan die producte op die webwerf verstaan en zodra die betaling gedoen is, word die product vir jou, met die koerier uitgestuur, Loergeris ronde. Vir ons kafeen, vry, koffie en die baie omienprodukte en die baie vits, kan jy ook vir Anton kontak by 0.2 650-6878 of Andrei by 0.2 633-292 No. Ek herhaal Anton 0.2 650-6878 en Andrei by 0.2 633-292 2920 en die potgoeie waar ek onderhoud het met Anton en andere gevoer het is ook op die webwerf onder die potgoeie dit is in die uit, uit die hart van die boer donderdag om 4 gaan ek luister daarna die potgoeie en luister wat Anton en Andre vertel het oor hierdie unieke produkte van hulle Ons kyk verder na ons Spijskaart vir die rest vir vandag. David het by God gepleit om genade en David het vir God gesmeek dat sy ongerechtig, ongerechtigheid van hom afgewas moest word. Hy het weer vir God gevra om rein en eerbaar vir God en die mens gesteld te word. En dit is vandag jou en my beurt om recht te maak wat verkeerd is in ons lewens. Hoe maak mens recht met verkeerde beslijte, dwaalse optrede, en sonde in die mense lewe. Die verlede is voorbij, die woorde wat gespreek is, die dade wat jy gedoen het, is gedoen, en die mens kan het nie uitveen, uitvis nie, dis ek gesê, en is gedoen. Ek het ons al baie keer, in my programma gesê, daardie woorde wat die mens so, vinnig uit die mense mond het laat vloei, kan nooit weer, weg in die woorde nie, dis uit en die persoon ten wie daar woorde geuitreed, sal het nooit vergeet nie, dis in sy of haar gewee en vastgebrand. Wat die mens kan doen, is die mens erken jou sonde, en jou verkeerde optrede, teenoor die een wat die het gedoen het, en die mens saak neer, op die mens'n knie, en pleit by God, dat hy ons sal vergewe. Die belofte dat God, my en jou sal vergewe, staan opgeteken in 1 Johannes 1 vers 9 wat lees, as ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtvaardig, om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongerechtigheid te reinig. Ons kyk wat sê Psalm 51 vers 5, dit lees, want ek ken my oortredinge en my sonde, is altyd, voor, altyd dier voor my. David sê, dit hy ken sy oortredinge, hy weet wanneer hy verkeerd doen, sy sonde leef voor hom opgevlek, sy sonde is nie een raaisel nie, daar die verkeerde dinge wat die doen, daar die seer wat die mens, jou medemens bezorg, leef in ons opgevlek en dit is nie een raaisel nie, ons weet wanneer ons verkeerd optreem, baie keer dink mense is reg, maar die wete is steeds daar diep in die mense achterkop dat ons die volgende persoon verkeerd behandel en seer maak. As ons kyk wat die bybel sê van sonde, sonde is die verbreking van Godse wet. Elkeen wat sonde doen, sal ook die weteloosheid doen, want sonde is weteloosheid. 1 Johannes 3 vers 4 sê, Paulus sê in Romeine 3 vers 20, want dier die wet is die kennis van sonde sonde is dis nie iets mysterieus nie maar dit is die be breeking van God se wette. Daarom het God ons of ons God se wet nodig sodat ons die sonde kan ken. En 'n mens hoef geen teoloog te wees om te weet wat God se wet is nie. Dis duidelik. Toch is daar verskillende sienings hier oor. Party mense sê God se wet is die 10 gebooie soos dit in Eksodus opgeteken staan. God het saaf hierdie wet met sy eie vinger op een klip geskryf. Jy kan dus nie met hierdie wet wegdoen nie. Jy kan ook nie maak as wat nie op jou van toepassing is nie. Godse wet geld vir alle mense en vir alle tye. En in die Nieuwe Testament het ons gelees dat God sê, Wees lief vir jou naaste en vir my bo alles. So, wees lief vir die naaste van jou. Daar die persoon, wie jy daar met 'n skerp tong veroordeel het. is lief om en God bo alles. Mens kan lang debatte voer oor moesese wette, die 10 gebooie en al die van dinge. Baie mens is nie, dis nie op ons van toepassing nie. Mas mens nie weer kyk, moet nie jou biermanse goed begeer nie, moet jou biermanse vrou begeer nie, moet nie moord pleeg nie. Dit is nog alles deel van ons leven vandag. En Moses het ook die ceremonie, ceremoniele wete in een boek opgeteken en dit lees en hulle het wat vir die brandofferbestem was afgesonder om aan die familie familieafdelings van die mens of die volk te gee om aan die heren te offer, soos geskrywe in die boek van Moses in 2 kronieke 35 vers 12 lees dit, Jezus Christus het hierdie wete van Mozes vervul, so het ons het nie meer hoef te onderhou nie. Hierdie wete, insettinge en ordonanties van Mozes het aan die kruis tot die einde gekom, dier het hy in sy vlees die vijandskap tot niet gemaakt het, namelijk die wet van geboeie, wat in insettinge bestaan. So mys hoef nou nie meer een boekie te vat, en te gaan slag, of ons Abram gemaakt het, sy sien gevat het om te gaan offer nie. Dit is, my wegedoen, maar ons moet nog steeds ons naaste lief hee, soos ons self en God bo alles. Nou sê ons, geld die wet van God net vir ons dade. Die antwoord nie, Jesus het het duidelik gemaakt, dat ons ook in ons gedagtes en woorde kan zondig. En hy sê, maar ek sê vir jylle, dat eken wat na vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar ekpleeg het. Matthies 5 vers 28, en ook, maar laat jylle woord wees, ja, ja, en jou nee, nee, want meer is dit, is uit die bose. Hou jou gedagtes en jou dade sywer, sê dit in Matthies 5 vers 37. Wanneer mense mense leven ondersoek, sal mense juist sê dat dit juist die verbreking van die wet is, wat al die pijn in haar teer, by mense veroorzaak. Die mense probleeme lee in mense oortredinge van die wet, en die mense kan nie op persoonige pad stap en dink, dit sê mense nie affecteer nie. God weet wat in ons gedagte is Hy hoor die woorde wat die mense spreek, en hy sê die dade wat ons doen mens kan die mense sonde wegsteek vir God nie. Wat veroorzaak dat die mens benauwd, bekommerd, hulpeloos of verloore raak? Dit is wanneer die mens die wet van God ignoreer en die mens die eie kop volg. Die mense probleme en krisisse begin by die oortreding van Godse wete. Soveel huweliks probleme, familie probleme, onmin en risies, financiële fouten en bekommernisse, immorele gedrag, botsings met die gereg, misdaad, sociale probleme, verslawing pijn verdriet, opstandigheid, emotionele ontwrichting, en soak oordeel, en so kan die mens aangin, is die gevolg van die oortreding van Godse wette. En wanneer mens na krisis gedombe word, moet die mens ophou om die verkeerde pad te loop. Mens kan nie verder volgens mens die deels leef nie ons moet dus terugkom na Godse wete. Die fundament vir die mense lewe is nie die wet van God gevestig. Een mense gemoetser so is leda in om aan hierdie wet gehoorzaam te wees. Wanneer mense van die wet afwek en dit die sonde noem, kom daar in nout uit in die mense gemoet. Sonde neem die vreugde en die vrede weg uit die mense lewe uit. Keer terug na Godse wet leef in gehoorzaamheid. Hier is een belangrike stap in die herstel van die mense lewe. Dit is waarin die mense opstaan en terug na die vader keer, dat die mense weer rustigheid in jou gemoed kry. As die mense daar die verloore steen is, en jy gaan terug na jou vaderse huis toe, dan kry jy rustigheid en vrede in jou gemoed. Jesus het in die gelijknis van die verloore steen vertel, In sy diepste wanhoop het die verloore sien besef dat hy gezondig het. Hy het opgestaan en besluit om na sy vader sy huis terug te keer. Hy het besluit om aan sy vader te erken dat hy gezondig het. En die vader het die sien weer in die huis terug verwelkom. In die geval is God ons vader en hy verwag en wag van ons om op te staan te erken dat ons gezondig het en na nou om terug te keer. Dit is die begin van die mense herstaan. En as mense kyk na, een mense familielewe, hoeveel keer het die mense nie, was die mense nie oorging ongehoorzaam, aan jou ouwers nie. Maar elke keer as jy terugkeer in jou ouwe huis, is jy met open arms ontvang. En maak saak wat die mense verkeerd gedoen het nie, mense ouwers vergewe jou, en hulle help jou weer om op te staan en dit is die begin van die mense herstel, mense sien dit nie altyd so nie, en as mense nou nie met jou ouwers het nie, en nie dink terug in jou lewe, dink my net elke keer wanneer die dag onbesko was, uit die huis gestorm het, en as jy weer terugkom het, is jy weer met ooparms ontvang, ons kyk na die uitnodiging van Jesus Christus, wat vandag nog staan, hy sê kom na my toe, allemaal wat vermoeid, en belas is, en ek sal julle ris geë. Neem my jyk op julle, en leer van my, want ek is sagmoedig, en nederig van hart, en julle sal ris vind vir julle sede, want my jyk is sag, en my las is lig. Matthies 11 vers 28 Daar is hoop, en uitkomst, en verlosing vir mens. As een mens kyk na David, David het in groot droefheid gebik gegaan oor sy sonde. Een mens kan eindig hoor hoe hy wanhopig roep, teen jy het ek alleen gesondig. Nou as een mens daarna kyk, as jy jou naaste te na kom, dan kom jy ook die vader te na. Kan een mens jou saa versel, om die saa die kreet van David, wat sê, teen Edek alleen gezondig. As mys nou kyk na David sy smartvolle uitroep, wat tref jou? Hy roep uit, dat hy teen God gezondig het. Maar mys kan dat ek vraag, het David nie eder, teen sy naaste gezondig nie? Hy het een ander manse vrou begeer, hy het met haar echtbreek gepleeg, hy het haar manse dood beplan. Is David skuldig teen oor, Eria, of is hy, skuldig oor teen oor God. Hy het immers Iria laat vermoor. Dit is nie Iria's bloed wat aan sy handen kleef nie. Of is dit nie, die bloed nie. Hoekom roep David dan uit, uit teen God gesondig en nie teen Iria nie? Want dit is Godse geboeie. Want as jy teen jou naaste iets verkeer doen, dan doen jy het ook Tegen die vaarders. Die antwoord is natuurlijk, wanneer my sondag of iets verkeerd doen, nie in die eerste plek, Tegen oor God sondag, want die is ongehoorsam, Tegen oor God. To die profeet Neyten met kom, David kom praat het oor die sonde, het David geantwoord, Ek het gesondag tegen oor Yahweh. 2 Samuel 12 vers 13 David staan daarby, dat sy sonde teen God was. En onthou verder die Potipharse vrou vir Joosef verlei en hy weerstand gebied het. Joosef het wel gesê, hoe kan ek dan hier die groot kwaad doen en sondag teen oor God? Want as mens nou mooi daar aan dink, as hy nou echt pleeg met Potipharse vrou, dan sê het moest teen Potiphar, wat hy die onrecht pleeg Maar hy sê, hoe kan ek dan hier groot kwaad doen en sondag teen God want as jy jou naaste te nakom dan kom jy God te na jy oortree Godse wet want God sê hy jou naaste lief is jouself en my boe alles op hierdie noot gaan ek vandag afsluit my program onthou bly ingeskakel en keir verder saam ons het om 7 uur vir Dr. Tini Eiders op die licht met meditation, en om 8 uur, hoopelik is DJ Elkie terug, met, sy program, Musik Mankey, en het bykie probleem met daar in, Namibia so nou en dan, met hulle internet, dit is ook maar as gevolg van kracht, beerdkracht en, krachtonderbrekings, dat die, internetverskaffers ook probleem het, om hulle batterie, aan die gang te hou, so dit is te verstaan dat dit, die uitsending sal beïnvloed en natuurlik eet net mebienaobekie. Meer probleme as ons hier is. So ons hoop DJ Elkie se agtergrond terug. As hy nie op sy agtergrond nie sal daar steeds heerlike luistermusiek op die lig wees. En onthou, gaan besoek ons webwerwe gaan na www.netradio is open. Zo pun sito gaan loer rond daar na die potroue in die winkookie en daar's interessante artikels ook op ons webwerf wat jy kan gaan lees en waar jy kan kyk. So moenie skaam wees nie, gaan 'n loer rond daar. In 'n uur besoek ons Facebook bladsy en ons Facebook Sluit aan by ons Facebook groep en hou van ons Facebook bladsy. Nooi maar al jou vrienden en familie om saam te kuier en kyk na die nieuwe producte op ons winkelkie, dis natuurlijk nou die fieie koffie, heel interessant, koop geris, een pakkie fieie koffie, om dit te proe, dit is heerlik. En dit nie wil adverteer by radio, of as jy een program wil borg, op die webblad onder die hoofdkontak ons, is daar een vormpje wat jy kan invul, en jy kan ook met WhatsApp, met my in contact 3, rechts onder op jou webblad is daar een WhatsApp checkenkie, klik daar op en stierf my boodskap, ek sal omkruin direct met jou gesels, noem net jou naam en die onderwerp, en ek sal terugkom na jou toe. Indien jy na die volgende vlak, in die kieper ruimte wil gaan met jou bezigheid, kontak my geris, ek kan vir jou webwerf bouw, vir jou domain reel, en a gratis SSL sekuriteitsysteem, op jou webwerf, so jy kan een winkelkie op sit en veilige betalings neem, en Google sal dan op om jou te penaliseer, want, sedert, januari 2019, penaliseer Google jou, en dien jou webwerf nie SSL systeem op het nie, plaas om jou webwerf gratis oor, na ons hosting maatskapie, USL services, en kryf jou een gratis SSL systeem, kontak my Corrie, ek sal jou help, ek my nie aan ek kry, op die kontakvorm op die webwerf, of met whatsapp of sê som of my e-post by kori by net radio sa.co.za en as jy woordkans wil bemerk ons kan het op ons winkelkie plaas vir jou of gaan loer na www.boekhet.co.za en as jy skrywer is net boeken wat geproef lees of vertaal moet woord ons kan help en selfs al wil jou boek in audio formaat op een CD bemerk kontak ons geris jy kan vir my kontak of direct vir Cathy e-postier vir e-kotasie, ek slid vir oor anstieris in my kontak, maar stier vir e-postie, Cathy by net radio sa.co.za en sy sê vir e-kotasie gee, om jou CD te kry met jou boek gelees na, sy tyn stem met gepaste achtergrond muziek. Indien jy e-droom wil waarmaak om jou stem op die radio te hoor, Bedrijf jou eie bezigheid en wil jou program op die radio doen wat jou producte bemerk. Of as jou interessante stokperkje het en jou daarvan om te kook in de bak. Of droom jy nie daarvan om pretie dier oor omroeper te wees. Dis in jou mag. Contact my niet. Ek sien jou help om daar die program op die radio te begin. Jy kan my op die webblad nie aan ekraai met die contactvormpie of Whatsapp of stierf my e-postie, by kori, by net, radio open sa.co.za, een liefdeke avond verder, ek is middag terug, met, reis na die sterre, om 6 uur, en natuurlijk, moet nie vergeet, van William, morgenoogend om 8, met sy program, wat nou, van hy heeft jou vertel, wat gebeur, in die land, op so, zaterdag, oog en so, onder vir, of luister geris William Keir saam met hom, en raak bewis wat oorals in die land gebeur. Ek gaan uitspeel met Christina Perrie met 1000 Heurs, en lekker aand verder tot ziens.